apa khabar? Ismail, apa khabar? Baik. Ah, kami kami online sekarang ni. Eh? Kita online dengan podcast kita yang terbaik. saya kita saya saya tengah. Okay, okay boleh okay, boleh. Okey, boleh ceritakan sedikit apa yang berlaku di sempat uh, okay. empat apa kajang apa kajang? Ya, yeah. yeah. apa yang berlaku ya, pada hari ni di uh, peti undi desa muni, yaitu di sekolah mendengar kebangsaan kerbau. Yeah. Uh, daripada petagi memang berlangsung oh, dengan uh, meriah. apa tu okey diken tersebut dah di awal pagi dalam pukul 7.30 45 salah seorang kita punya yang arwah yang arwah Datuk Syaka ketika dia hendak melintas Bagaimana dia keadaan sekarang beliau ni? Adakah dia, dia masukkan hospital ke apa? Oh ah, Tidak. Beliau semua diketuk tapi tidak ada apa-apa uh, insiden yang serius. Ha? Um, uh, few insiden yang disepat uh, oleh mereka mengetuk Dato' Muhammad Syaka. Jadi uh, yang lain, yang lain pun suruh membantu, meleraikan lah oh, pada mesin itu. Wah, oh, uh, semakin ganas eh? di, di parti, yeah, parti ni parti PANTI Park ni. saya saya rasa gini tak sepatutnya berlaku eh Zamil eh ya yeah, yeah, yeah. oh. jadi uh, apa okay, nanti kita minta nak ah. update lagi eh ah, kalau apa? dapat kita update kan lagi masa konsensus eh nah? okey okey saya menunggu saya akan online apa-apa uh, berita -apa saya akan beri nak okey terima kasih assalamualaikum ya. okay. ah zamil oh, oh itu, semakin ganas itu dia wakil kita daripada daripada tempat kejadian eh? ah pasangan kita eh pasangan kita Kawasan uh, kita, ya, ya. nampak ni macam mana kita ni? Kita Tahun sekarang puluh berada puluh. di uh, di kawasan kedau lagi dan uh, ingat nak balik tapi tengok semakin meriah lagi dan kita akan menuju ke kita sedang menuju ke uh, rancangan felda. Eh. Hmm, kita akan ke mungkin kita, akan jengka, kita akan ke jek, jek. Ya, meninjau jengka. tengok keadaan di sana dan harap-harap tidak ada isu dan buruk ha. pada hari ini. Eh. Uh, kita ha. beramakan apa uh, demokrasi di negara ini jadi kita haraplah. Eh. -betul ha, betul -betul lah. dia nak ketuk-ketuklah ya. jangan ketuk mengetuklah. Ah dia bukan dia ha. Ah bukan, bukan digunakan gunakan ketuk orang ya. Ah ya itu. Ha. Lah. Okey. Alright ikit okay. kita update kan dari semasa ke semasa. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.